A napkelet kelet rejtett kincsestára. Kulturális-tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen és a világ más tájain. Köszöntve neked, gézér Márta. Ma a Tripura Upanishád tanításáról hallhatunk Szilányi Márta Jóvoltából. A Tripura Upanishád Rigvédához tartozik, és nagyon rövid, mindössze 16 versből áll. A 16 vers mindegyike rejtélye az avatatlan számára. Tripura azt jelenti három város. Ez a három város a démonoké, mindegyik ragyogó, nagyon gazdag, és a levegőben repül. Számos féligus írás megemlíti, például az Adharva Véda, a Brahmanák, a Puránák. A Moáp részletesen elmondja a három város történetét. A félistenek éppen háborút viseltek a démonok ellen. Győztek ugyan, de a vesztes démon tálak a fiai megszerezték a egyét, és vele a három várost. Az egyik aranyból, a másik ezüstből, a harmadik vasból volt. Nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban a vas ritkaság száma ment, és éppen olyan értékes volt, mint a nemesfémek. Tavak is voltak a városokban, amelyek meggyógyították a sebesülteket és feltámasztották a halottakat. Ettől fogva minden csatában a démonok győztek. Egyre kabzsibak lettek, és amikor annyira elvesztették az eszüket, hogy még a jóikat és a remetéket is megtámadták, a férjistenek tanácsot kértek Bramától, mit lehetne tenni Tárak a Fiai ellen. Brahma azt mondta: Csak akkor győzhetnek, ha valamelyikük egyetlen nyílvesszővel keresztül lövi a három várost. Siva azt mondta: Elvállalja a feladatot, ha a nekik adják az erejük felét, meg egy különleges kocsit. Visvakarban elkészítette a járművet, amelynek teste a földlet, lett, tengeje a mandarahegy, oldalai a szent folyók, teteje az ég. Kötele vászuki kígyó, egyéb részei a nap, a hold és a csillagok. A világ őrök lovakká váltak, és maga Bramá lett a hajtó. Siva kilőtte a nyilat, és a három város egyetlen pillanat alatt porrá égett a démonokkal együtt. Az epozban a különleges kocsi leírása a legfontosabb. Valamennyi félisten hozzájárult az elkészítéséhez, ami azt jelenti, hogy a démonok legyőzéséhez tökéletes egyetértésre volt szükség. Jai Jagannath Bhur Jai Jagannath tannakomandir ek bana le sumiran ka tun deep jala le tannakomandir ek bana le sumiran ka tun deep jala le darshan prabhu ka kar pa darshan prabhu ka kar pa e ga a bor, gyésegen napó. A a szavakkal kezdődik. Három város van és három ösvény. Aztán hirtelen a nagy Istennőről kezd beszélni, aki a három város központja és úrnője. Három város van és három ösvény. Mindenki háromból választ. Legfelül láthatók az A, a K, a TA és a többi betűk. Bennük lakoznak a sokáig élő, mindig fiatal, mindenkit felülmúló félistenek. Az nők egyéből laknak ott, akinek 9 forrása és 9 központja van, 9 kiváló jóga rendszert oktat, 9 félisten, 9 bolygó és 9 kegyes gyógyító istenség irányítója, 9 félre tartással. Ő az egyetlen és a legkiválóbb, a 9, a 19, a 29 és a 40. csak körülvenne engem három energiája, mint a jóságos anyagi szeretet. Ez a nagy istennő Tripurasundari a három város szépe. A Kálikáp és egyes tantrák szerint ugyanis nem sívagyőzte le a démonokat, hanem ez az istennő. A hagyomány úgy tudja, a Szent Réja volt az első, aki megtanította a tanítványának, Parasurámának, ő ki Tripurasundari és hogyan kell tisztálni. tisztelni. Parasuráma ezeket a tanításokat a Kalpaszútrákban foglalta össze. Az idők folyamán ezek elvesztek, és csak a hozzájuk írt kommentár a nyitott szava maradt meg. A nyitott szava szerint az Istennőnek három formája van: Balaszundári vagy fiatal lány, Szundári fiatal anya és Bajrávi a rémületet keltő, ők személyesítik meg a természet kötőerőit. A tripúra rahaszia azt mondja, az Istenőnek négy arca van, mindegyikben három szeme. Koralpiros ruhát, Égszeres koronát és ragyogó fűzéreket visel. Kezeiben bárdot, lótuszvirágot, harci korongot, tört, pányvát, elefánt ösztökét, ima és koponyát tart. Székhelyi a csakráknak nevezett erőközpontok, különösen a szív. Az Istenről ezt mondja magáról a Lakshmi Tantrában. Én vagyok a világi élet, legyen az megnyilvánult vagy megnyilvánulatlan. Mindenben én vagyok az ösztönző és a lehetőség. Én nyilvánulok meg, mint a teremtés, én tartom fenn, és amikor eljön az ideje, én sem is meg. Eltörlöm a jámbor emberek bűneit. Mindenkihez olyan kegyes vagyok, mint az anyaföld, mindenkinek a bűneit megbocsátom. Én adok mindent, én vagyok a gondolkodás, és mindenben benne vagyok. Egy másik tantrikus írás azt mondja, az istennő székhelyi az erőközpontok, a mantrák, a tökéletessé vált szentek, a szív, a fej, a homlok és a fegyverek. Tripura szundari egyik neve Kamalambika, a lótuszok anyja. Mutuszfámi Dixitar írja, ez egy délindiai költő. Hódolatomat felajánlom Kamalambikának, Kalpaviksa annak, aki menedéket kéri aranynapfény, Ezüst színű holtsugár kíséri. Piros lótusz a két szemetteli hold az arca, Kívánságot teljesítő drága kövek őre, Még indre is retteg leborul előtte. Szarvas ünő a hrim mantra erdei tisztásán, A hrim mantra ágainak sok csodás gyümölcse, A hrim mantra birtokosa három világ bölcse. Teste a nagy rádzsa jóga, Minden bajt elhárít, Érőlények jó barátja, anyja és az atya ajándékát mindenkinek bőven osztogatja. Ez a vers a három város helyett három világot említ, ezek a mennyi a föld és az alvilág. Ezzel már közelebb kerülünk a Zupanisád eredeti szándékához. Az Isten nő a három világ úrnője. Felvidító, büszke, áldásos, szerencsés, szépséges, tökéletes félénk. Nagyon okos, elégedett, kiválasztott, teljes, gazdag, Iltott, ékes szóló és rendkívül kegyes. Segítséget ad a tudat erejének, megittasít a halhatatlanság talával. A magas lakoznak azok, akik őt ismerik és imádják. De még mindig találgatásokra lennénk utalva, ha az upanisádoknak nincs egy párja, a tripura tápani. Ebben ezt olvassuk az Isten nőről. Az anyagi világ úrnője különféle formákban jelenik meg. A neve Tripura Sundari. Saját erejéből alkotta meg a három világot, nem más, mint mája, az illúzió, mantrája a Hrim vagy a Hilekka, beatal a három hegycsúcsba és megzavarja a kötőerők egyensúlyát. Ebben a világban a legfelsőbb uralkodó, a három város úrnője, a három a megtestesítője és a 18 betűből álló legfelsőbb tudás. A világok, a védák, a tudományok és az egyéb szentírások, előírások, orvosi munkák és csillagászati értekezések mind onnan származnak, hogy ez a nagy istennő, mint energia, sakti, egyesült a hatalommal, sivával. Tripura az eredeti energia, nagy hatalommal uralkodik, aranyfülbevalókkal díszített istennő, aki mindenütt lakik, még a tűzben is. Tehát azonos Májá dévi az anyagi illúzióval. Ez nem azt jelenti, hogy a világ illúzió. A világ valódi, de mi nem olyannak látjuk, amilyen a hozzávaló viszonyunk illuzórikus. Tripura Májá Dévi hatalmát nem szabad lebecsülni. Senki sem szabarulhat ki a karmai közül, pusztán a saját erejéből. A Tripura Upanishad szintén elismeri az Isten rendkívüli hatalmát. Nem száll vele szembe, ez eleve kudarcra ítélt vállalkozás lenne. Ehelyett a, a megismerés útját választja, ismerjük meg alaposan az illúzió természetét. For is this for one, mondja az angol, ami körülbelül azt jelenti, ha valakit figyelmeztettek a veszélyre, az már fel is Az embernek kötelessége harcolnia a felismert veszélyel, még akkor is, ha tudja, hogy végső soron nem rajta múlik a győzelem vagy a vereség. Mindkettő Isten kegye, és sokszor a vereség jobban felnyitja a szemünket, gyorsabban rávezet a felismerésre. Ezért mondják Indiában, harcolj úgy, mintha minden rajtad múlna, de tud, hogy Isten már régen eldöntette, ki lesz a győztes. Kisne is ezt mondja a nagy csata előtt Adjunának, akit elkeserít, hogy a rokonai, korábbi barátai és tanítói ellen kell harcolnia. Én már halára ítéltem őket, te csupán eszköz lehetsz a harcban. Ezt is kis nem mondja, ha sémát bába A legfelsőbb úr válaszolt. Azok az emberek, akik nagy hozzáértéssel elemzik az anyagi világ igazi helyzetét, általában képesek arra, hogy a durva anyagi érzékelégítés kedvezőtlen élete fölé emelkedjenek. मैत्री देव है नाम प्रभु का उनको अपना मीत बना ले। samagai ochi sabse sabse baat rahi hai jag mein prem sagaye ochi sabse baat rahi hai jag mein pyar poojan pyar poojan बन अपना छल Tak túl man be r maja, dín dín kev man सच्चे भाव के भूखे दाता भूखे दाता भूखे दाता भाव के माया के सारे के सारे Máját elő szép, építja lég! nézzük, mit javasol a Tripura Upanisát, hogyan lehet megismerni az ellenséget. Feltűnik, hogy milyen sok számról van szó. A már idézett versekben három város, három út, három energia, kilenc forrás, 9 központ, kilenc jóga, kilenc istenség, kilenc bolygó, kilenc gyógyító istenség, 9 misztikus kéztartás, és persze a 9, 19, 29 és 40-es számok. Ugyanezt a megközelítést találjuk a többi versben is. Három vonala van, három hajléka, a három világon. Ezek mindegyike három részből áll. Mindent három burkolat vesz körül. Három alapbetűjét titokban kell kiejteni: a hatodikat, a hetediket és a nyolcadikat. Az upanisádok a legfelső urat magasztalják, aki a látnok, a kiformáló és a szabad akarat. A keresők így érik el a halhatatlanságot. Az Istennél az anyagi világ anyja, a pusztító, a napköre, a hangok magja, az idő kiterjedése, az örökkévaló, a hónapok és a tizenhat energia. Mindent elnyer az, aki olyan formákban imádja őt, mint a három barlang, a trón, az égszerek és az Istennő csillagok ígérő arca. Az indiai filozófusok általában számokban gondolkodnak, amelynek alapja a szánkia a filozófia, ez a szó maga is számlálást jelent. Ez a felfogás Pythagoraszon keresztül jutott el a nyugati gondolkodásba. A számlálás csoportosítás eredetileg gyakorlati célokat szolgált, de egy idő után misztikus jelenszőséget tulajdonítottak a számoknak, például a Rigvédában, ahol ebből a szempontból különösen az aszja-vámaszja-himnusz érdekes. Ebben egymást érik a számszimbólumok. Három testvér, három kerék, az utazás három szakasza, három anya és három apa, három vers mérték, a tűzgyújtáshoz használt három féle fa, három aszkéta, ha beszéd három titkos része, hat tér, hat kerék küllő, hat iker pár, Hét fiú, 7 hét ló, 7 hét kerék, hét lovas, 7 hét nővér, 7 tehén, 7 fonal, 12 küllő, 12 apa, 12 ikerpár és 12 keréktap. Később megint visszatértek a gyakorlati szempontokhoz. Például a mápháratában vidura ezzel, ezzel a módszerrel tanítja a dítálástra királyt. 8 jó tulajdonság van. Bölcsesség, előkelő születés, tudás, önfegyelem, vitézség, kevés beszéd, adományozás és hála. Hat dolog vezet a jó léthez. Bölcsesség, az elmenyugalma, önfegyelem, szentség, szelíd beszéd és nem ártás. Tizenhétféle embert kell elkerülni. Köztük az apost, aki a mennyivel tréfálkozik, és azt a férjet, aki mindig ócsárolja a feleségét. Hatnak ne adj menedéket a házadban. Annak, aki helytelenül cselekszik, sokat eszik, sokan gyűlik, csaló, kegyetlen, és nem tud alkalmazkodni. Kilenctől ne szívességet. Attól, aki fukar, rosszindulatú, műveletlen, ravasz, tiszteletlen, kegyetlen, ellenséges, hálátlan, vagy az erdőben lakik. Kilencnek még vizet se fel. Ez a kilenc az orvos a nyílkészítő, a fogadalmát megszegő, a tolvaj, a furfangos, a részeges, az, aki megöli a magzatot, és abból él, hogy hadseregben szolgál, vagy szent könyveket árul. Azt nem tudjuk, hogy Vidura miért haragudott annyira az orvosokra, de a felsorolás többi része legalábbis elgondolkodtató. Az upanisát tehát a szánkja filozófia módszerével tanít, mint Vidura, de van egy fontos különbség. Vidura nagyon érthetően és világosan beszélt, hogy a fél testvérét lebeszélje a fenyegető háborúról. Az upanisát meg nevezett szerzője azonban arra törekedett, hogy lehetőleg minél kevesebben értsék. Csak a tanítványok a beavatottak. Mi ezt úgy érzékeljük, mintha rejtjeles írás tartanánk a kezünkben. Külön-külön értjük a szavakat, de az egész kép nem akar összeállni. A rejtélyeket persze meg lehet fejteni, hiszen egy magasabb szinten az upani világképe nem csak egységes, hanem egybevág az alapvető védikus tanításokkal. Fejtsünk meg egy rejtvény, például a nyolcadik verset. Vágy anyami, kívánságok, mennykővel harcoló barlang, ha sa szél, felhő, ég királya, ismét a barlang, sza, la és mája, a végtelen nagy univerzum anyja. Ez az ősi bölcsesség, amely mindent felölel. Itt először is arról a nagy törvényről van szó, amelyet reinkarnációnak nevezünk. Nem most vagyunk először ezen a világon, és nem is ez az utolsó fellépésünk ezen a színpadon. Két dolog határozza meg a következő születésünket. A vágyaink és az, amire a halálunk pillanatában gondolunk. Persze, ezt is a vágyaink határozzák meg. A vers tehát ezt mondja, a vágyak vezetnek új anyaméhbe, a megszabadulás útja, a vágyak megszüntetése, vagy szublimálása. Ha ez csak részben sikerül, a lélek ugyan elhagyja a durva anyag világát, de a finom anyagból még nem tud kiemelkedni, és a mennynek nevezett felső bolygókra kerül, ahol a mennykővel harcoló, vagyis indra uralkodik. Ha a törekvése igazán őszinte és nemes, megismerheti a felső lelket, aki a szív belsejében lagik, ezt nevezik a jogaupanisádok barlangnak. Más útja is vannak a felszabadulásnak, például a mantrák. Ezek közül a Tripura sád, ha és a szal hangokkal jelölt szóhammantrát említi. Ez nagyon alapvető, mint a ki és belélegzés hangja, ezért ezt a mantrát az is ismétli, aki sohasem hallott a védikus tudásról. A szóham egyik az önmegismerés mantrájának, és azt jelenti, lélek vagyok. A mantrák jelentőségét lassan a nyugati tudomány is felismeri. Megállapították például, hogy a szavakat alkotó hangoknak különféle fizikai tulajdonságai is vannak. Ha létre lehet hozni a rezonanciát a beszélő torkában levő levegőoszlop és a halló fülében levő levegőoszlop között, akkor miért ne lehetne létrehozni az energiaátvitelt a torok és a környezet más részei között is? Nem is olyan érthetetlen, hogy Jerikó falai a hangos kiáltásokra ledőltek. A szamurájának pusztán a kiáltása megöli az ellenfelet, a szopráhang ereje széttöri az üvekpaharat. A tudósok egyre inkább hajlanak arra a felfogásra, hogy az anyag nagyon finom frekvenciaváltozásokra is reagál. Egy Hans Jenny nevű sváci tudós kísérleti úton igazolta, hogy minden hangnak megvan a maga formája, és egyre többen számolnak be arról, hogy a hangok vagy frekvenciaváltozások milyen befolyást gyakorolnak a növényekre és az állatokra, még olyan alacsony létformákra is, mint a baktériumok. A szél az életlevegők feletti uralmat, vagyis a pránajámát jelenti. A felhők a felső világ hírnökei, az ég királya a transzentális világura, aki elküldi hírnökeit, a lelki tanító mestereket, akik a felső világ segítségével visszatudják vezetni a lelket eredeti otthonába. A sza hangok értelmezését a Tripura tápani találjuk meg. Sza az egyéni lélek vagy energia, Ka a legfelsőbb úr, akit a vágyak urának is neveznek, mert neki mindig minden vágya teljesül. La a kettejük közötti kapcsolat vagy egyetértés. sza hrim az ősi tudásnak nevezett mantra. Szakalla egybeolvasó azt jelenti, minden összes az anyagi világgal kapcsolatos, Rint pedig a megszabadító mantra. Májá az illúzió, a nagy istennő. Ebben a versben valóban benne van az ősi bölcsesség, a rédek eredeti azonossága és rendeltetése, ideiglenes lakóhelye és a felszabadulás útjai. szupanisát befejező versei következnek. A nagy istennő szaraszvati és a szépséges laksmi a világ anyja. Ő a rózsás gauri, az ő eső, a világ megsemesítője. Pányvával kötözi meg azokat, akik a földi ragaszkodás ösvényen járnak. Íjjal és öt nyíllal végez velük. Az örökké való úr a tudat ereje. Minden vágyat beteljesít és minden vágya beteljesült. Szerencsés az, aki megkapja az adományait. A világ anyját Ted elégedetté a tudás felajánlásával, hogy megszabadítsanak két burkolattól, és elfordítsa elmédet az illúziótól. Ő a teremtő, a védelmező, ő semmisíti meg az anyagi megnyilvánulást, amikor minden visszatér a megnyilvánulatlanba. Ez a tripura nagy upanisságya, amelynek elpusztítatlan dicső szavaiban megjelenik a rik a jadzsul, a száma és az Véda valamint a tudás összes formái. Ezek a versek megerősítik a kódolt írás megfejtését, így végződik a tanítás, amely benne van a négy védában. Mindenki elolvashatja, és mégis titkos, mert a védák virágos szavait egy hiteles lelki tanítómester irányítása nélkül nagyon könnyű félreérteni. <Szorítás> कभी भक्तों का मान बढ़ाने अचरज लीला रच जाते हैं एक अनोखी लीला सुन लो हम गाते हैं जगन्नाथ की एक अनोखी लीला A tripura uponisáról haladtak a nap keretre, egy kincsi Búcsúzik önöktől. Sziládi Márta. És bányai Géza. <Sessz> jab woh joge laut raha tha ban kar loge bhandavan se jab woh joge laut raha tha ban kar loge aaya asan badli chhai rat ki yaad dilai rat Köszönöm, hogy